Asyadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma'am Yang dikasihi uh, pengurusi Semua pimpinan makmah uh, Hadirin dan hadirat sekalian Pertamanya saya mengucapkan uh, Ahlan Wasalam, welcome to Perlis. All of you daripada Makmoh, ma, saya faham seluruh Malaysia. Eh? Uh, saya sebenarnya uh, hari ini ialah hari yang uh, saya saya cuba tak ada program sebab saya uh, sedang bersiap nak ke ke Mekah. Uh, Cuma nya. Uh, Agak lambat sikit, uh, Mak Ma bagi, saya ingat baru minggu lepas baru bagi. Uh, tapi saya boleh kena tengok Mak Ma membabitkan saudara baru saya kata pada pejabat saya, tak apalah saya datang juga. Uh, pada nanti, bukan senang nak jumpa dengan tuan-tuan uh, dan perempuan sekalian. Uh, dan uh, terima kasih banyaklah datang ke polis ni. Dan kita pun memang bercadang untuk Next year ada satu uh, Satu conference yang besar Tentang mu'alaf ni Dan kita nak jemput mu'alaf Siapa saja yang datang Penginapan semua Mungkin boleh buat di sini juga Penginapan semua kita tanggung Makan kita tanggung Cari tiket yang datang InsyaAllah Insya uh, Tadi saya tengok Tajuk dia tentang apa? Fekah ma'alaf. Ya. Anak perempuan saya seorang, dia berminat dengan dakwah ni. Jadi sebelum saya datang tadi, saya kata senaraikan apa dia. Okay, saya akan cakap sikit tentang Fekah. Perkataan Fekah tu dulu. Kita selalu kata Fekah, Fekah. Fekah ni apa? Fekah ni adalah fiq fiqh jadi maksudnya satu kepahaman yang mendalam sebab uh, Quran kata wahum la yafqahun mereka tu orang munafik tak faqeh tak faham mendalam daripada perkataan daripada derive from the word fiqh faqaf haq Nabi doa Allah ajak Uh, Allah ma faqaihu fi din Ya Allah faqaihkan di alam agama Itu asal perkataan fiqh Maksud memahami sesuatu dengan mendalam Comprehend something Benar-benar faham satu hal Kita katakan fiqh Cuma apabila kita fiqh itu telah menjadi istilah dalam saya sebut sikit mungkin saya tak tahu uh, latar belakang yang berbeza. tetapi di dalam disiplin ilmu disiplin ilmu apabila kita study sesuatu perkara kita study perkataan asal maksud apa perkataan itu apabila menjadi istilah maksud apa kan kedai maksud tempat jual barang kopi maksud apa minum malah kan jadi jual, kalau kedai kopi, kalau zahir bahasa, kedai yang jual kopi lah. Tapi kedai kopi, bila kita sebut, dia tak masuk kedai kopi saja kopi, kan? Apa dia? Teh ada, lagi boy. kuih ada, nasi lemah ada. Bila istilah, dia membawa kepada maksud yang lain. Mungkin asalnya perkataan itu kerana dulu orang pergi minum kopi. Maka timbul istilah berkenaan. Apabila kita sebut fiqh, fiqh ni adalah, dia panggil dalam istilah bahasa lah secara teknikal. Bolehkah saya ceritakan macam ni? ni? Ha? Tak, heavy sangat ke apa? Okey? Saya main ni tadi duduk fikir dalam kaitan apa saya nak cakap. <laughs> <laughs> secara teknikal dia panggil al-ilmu. Bil-ahkami syar'iyatil amaliyah Al-muktasab Min adillatihat tufsiliyah Macam itulah Orang mengaji-ngaji dulu-dulu universiti gitulah. Atau mengaji pondok macam itulah Dia panggil al-ilmu Ilmu, Ilmu bil-ahkami amaliyah Ilmu dengan tentang hukum hakam amaliyah perbuatan Hukum hakam ada yang tak perbuatan, iaitu kepercayaan duk lan dada kita, kan? Dia tak perbuatan. Ini bila fekah ni, dia membabitkan perbuatan, semayang, puasa, makan, minum, kan? Ibadah, jual-beli, imam amalah. Ini perbuatan. Kepercayaan, dia masuk dalam bab akidah. Ada hukum juga. Percaya macam ni, percaya kat bomoh, percaya apa hukum, ada hukum juga. Tapi itu dalam bab akid, dalam bab kepercayaan. Faith. Ini, dia panggil al-ahkam, al-asyara'iyah, uh, al al-amaliyah. Hukum hakam syara' Hukum hakam yang dikatakan dengan syara' yang merupakan amaliyah. Practical. Al-mukhtasab, yang ini hukum hakam ilmu itu, ilmu itu, dihasilkan min adil latihat tafsiliah. Daripada dalil-dalil dia yang terperinci. Apa maksud dalil terpenci? Dalil daripada Quran lagi. Daripada hadis. Daripada ijma' Daripada qiyas. Okey. Jadi dalil ni nak Kita nak tahu satu hukum Kita tak tahu melainkan Pasal kita Agama ni Agama Tuan-tuan dan perempuan kena follow saya Saya nak cerita benda ni ya Satu-satu tak faham kat tengah jadi macam kelaslah. Ha? Boleh ya? Saya worry macam ni, saya dok pikir tadi nak cakap apa Tengok -tengok tajuk ni, tak okay. sah. Dia begini. Kita ni kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masih wujud. lagu Arab dia kata, laukana bainana kan. Ah. Ha. Kalau Nabi tu masih wujud, kita tak payah fikir lah. Kita tanya Nabi je lah, betul tak? Rasulullah boleh kata buat ni. Betul tak? Sekarang apabila Nabi tak ada, kita kenapa? Yang tinggal apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Apabila tinggal Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma' dan Qiyas, yang tu kita akan ada bahasan dia. Ya? kita baca Quran, kita baca sunnah, kita hanya yang depan kita ada ialah teks. Kan? Teks ni, teks-teks ni dia ada teks yang bersifat suruhan. Tentang tak? Ada sifat larangan. Keizinan. Cuma, kadang-kadanglah teks itu, tidaklah semestinya, tak semua teks, sebabkan banyak teks yang, not very clear di sudut nak beri kata pemutus ataupun boleh diberi lebih daripada satu maksud saya buat contoh awak faham kan kata waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra maksudnya kan siapa yang sakit atau dalam musafir maka dia ganti pada hari-hari yang lain kita fahamlah ayat tu faham tak? faham tapi dia tak bagi tahu sakit tu sakit apa sakit gigi sakit kepala sakit kaki sakit apa sakit hati sakit hati boleh buka kuasa oh, kelah sakit apa dia tidak detailkan faham tak bila dia tidak detailkan, di situ datangnya peranan para pengkaji hukum. Pengkaji hukum ni kita ambil daripada perkataan fekah tu juga, yang tu kita panggil fukahak. Fukahak. Mereka kaji hukum tu, mereka cari apa dia, sakit tu macam mana, nak letak dia punya guidelines. Dia. Banyak mana yang boleh kata sakit ni musafir dia kata musafir dia kata musafir dia tak bagi tahu musafir tengok bola di Qatar ke kan musafir pergi rumah dia beradik ke musafir nak pergi mengorat ke dia tak bagi tahu sup di situ datang istinbat dia di situ datang muktasab tadi satu kajian mesti dibuat fahamlah maksud saya dia kena selur-selur. Tak faham awak kat tengah. Eh? Pasal kita tajuk ni dia heavy sikit. Hmm. Jadi saya cakap lah apa-apa yang saya, saya terlintas ni. Kalau terlepas, beritahu. Okey. Kadang-kadang ada benda Nabi bagi arahan. Logiknya kalau bagi arahan, mesti kena buat. Betul tak? Nabi bagi. Tapi bukan semua arahan itu Sama. Ada kadang-kadang arahan dibuat kerana wajib. Kadang-kadang kerana galakkan saja. Betul tak? Kita arah anak kita. Kadang-kadang arahan tu bukan kerana wajib. Saya buat contoh, tapi kerana kita izin. Saya buat contoh ha? Kita kata pada anak kita, ah, lagi tak cukup enam jangan nak keluar rumah. Duduklah mewarni, baca. Cukup bukanlah kita pengkatakan nak kita, ah, pergilah keluar. Adakah kita mewajibkan dia keluar atau bermaksud kita mengizinkan dia keluar? Ah? Maksudnya kalau dia tak keluar kita marah nanti Kenapa kita ada ke pergilah? Itu satu command, satu order. Tapi kerana nak membuka larangan tadi, betul tak? kita baca Quran, ini pasal 2-3 hari ini saya cakap pasal Jumaat, Quran kata, إِذَا نُدِيَ لِصَلَاتِ مِيَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْ إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَيْءِ apabila didiri, didus, diseru kepada semayang Jumaat, segera mengingati Allah, fasau arahan, segera mengingati, so, dengar azan, wajib kena masjid, وَزَرُ الْبَيْءِ dan tinggalkanlah jual beli, tak payah jual beli, tak boleh jual beli maksudnya hari jumaat memang ada jual beli lah. bukan hari tutup kedai tapi bila sampai waktu itu. tapi dia kata wa itha qadi qadiyatis salah fantashiru fil arf fa itha qadiyatis salah fantashiru fil arf apabila telah selesai semayang, bertabarlah kamu di atas muka bumi arahan wabtahu min fadlillah pergi cari kurniaan Allah kalau orang tu lepas sembahyang jumaat tak bekerja pun Al-Quran suruh. Harus. Ha? Harus. Harus. Ni arahan ada command. Hah? <laughs> <laughs> ha? Hari Jumaat tak cuti. Hari Jumaat cuti tu kita yang buat. Hari Jumaat tadi jual beli je ya dah. Okey. Okey arahan itu bukan arahan mewajibkan, kerana sebelum tu dia tak bagi tadi, dia suruh pergi dah selesai semayang, dia kata tak apa, dah saya bilah, betul tak? so, maksud saya apa? maksud saya nak cerita, hatta arahan suruhan, walaupun kita tahu suruh kena wajib, larang tak boleh, tak sama degree dia tu, tak sama tahap dia tu, siapa yang nak kaji benda ni? Ha, itu dah tanya, faqih Fekah. Ha, nah, itu poin saya. Dia macam mana kaedah-kaedah tu hak tu tak boleh jangan berak. Eh, itu dia panggil usul fiqh, usul Fekah. Apa macam mana dia punya implementation dia tu? Macam mana nak apply dia punya kaedah dia tu? Itu dibuat oleh ulama-ulama, uqahok daripada ahli-ahli Fekah. Maka dengan itu hmm. adalah banyak mazhab. Bukan kerana Islam tu keliru kerana sebahagian arahan itu boleh dipahami lebih daripada sesuatu satu makna. Maka ada mazhab Hanafi, dia faham macam ni. Semuanya berkaitan dengan nas tu juga. Ada mazhab Malik, dia faham macam ni. Berdasarkan kaedah yang dia bina atas diri dia, dia cara perspektif yang dia ambil. Ada mazhab Syafi'i arahan macam, dia faham macam ni ada mazhab hambali, dia faham macam ni saya buat contoh nak mudahlah contoh Nabi tak bagi wanita bermusafir latusafirul mara, ah, biduni mahramia wanita tidak boleh musafir tanpa mahram dia apa kita nak faham faham dia kalau tak ada mahram, tak boleh musafir. Ada mazhab, dia faham. Dia bukan tak bagi musafir tu kerana tak ada mahram. Tapi tujuan suruh ada mahram tu nak mengelakkan berlaku fitnah pada diri wanita. So, kalau dia bermusafir dengan sekumpulan wanita yang lain, bukan mahram dia. Yang mana mereka itu dapat mengelakkan diri dia daripada jatuh dalam bahaya atau fitnah. Seperti ada mahram dia. Dan tertunai maksud Nabi. Sebagai mazhab, no, no, no. You must ada mahram. So, dua-dua tahu Nas tu. Tapi satu melihat pada sudut ni, seorang lagi melihat pada sudut yang lain. Dalam dunia ni, dah sebut diperlis ni, saya cerita sikit lah. Dah perlis. Dalam dunia ni, ada orang dia memang terikat only one mazhab. Dia tak keluar-keluar. Dia only follow one. Cuma kita diperleh ni, kita open-minded. Kita follow, kita uh, mendengar benda semua. Kemudian kita mengintraf semua, cuma kita pilih yang mana kita rasa lebih praktikal untuk dilaksanakan pada masa ini pada ketika fatwa itu dikeluarkan. Okey. Baru saya nak mai pada mualaf fiqh apa tadi? Mualaf. Mualaf fiqh mualaf. Boleh faham ke setakat saya dok cerita ni? Ha? Tak paham, angkat tangan. Sebelum parlimen bersidang ha. <laughs> Macam mana suruh dapat kabinet minat baru? <laughs> ha? ha? Okey, sokong eh? Oh, ha? Ah, Tidak gila. Eh? Abre? Oh, okay. No choice, eh? Ah? Eh? Ah? Redo. Repirat. <laughs> saya no comment cuma saya sedang mencari satu uh, ni cerita baklain lah ceri satu-satu istilah uh, untuk diguna pakai di dalam pembendaharaan kata kalau order teh dapat kopi tu nama apa order Tuh. lain dapat Okay. Tapi kalau kita order teh Memang dapat teh Tapi dalam teh tu ada teh cicak, sampah Tu nama apa? Order light order, order tu dapat yang tu, cuma dia macam tu Nama apa? Ya, yeah. oh, Saya tak tahu lagi, tak bolehlah yeah. lain kali <laughs> No comment <laughs> Okay Okay um. <laughs> Ini cerita pasal teh. Okey. Kita balik pasal apa? Adakah fiqh mualaf tu lain? Fiqh orang la lain tu lain. Balik pada tajuk kita. Ya. Uh, nabi ni SAW Dia nabi kalau kita lihat, dia meraiikan juga perbezaan latar disebabkan keadaan diri orang. Dia punya background yang ada perbezaan itu Nabi ambil kira. Karena kadang-kadang Nabi kita khatibun nas ala qadri uqulihim. Cakap kepada manusia dengan kadar akal dia. Level dia. Supaya dia walaupun sebahagian ini disebut oleh Ali bin Abi Talib diwayar uh, supaya dia dapat jangan dia jadi salah faham. Ha? Ha, jadi saya dah faham Satu orang Dalam hadis yang diruayatkan oleh Imam Ahmad Satu orang Muda, syabun Datang kepada Nabi Kata, Ya Rasulullah Uqabbilum ra'ati wa anasai Wahai Rasulullah Aku cium Uqabbilu wa anasai Aku cium istri aku sedangkan aku berpuasa Nabi kata la jangan tak boleh Kemudian dalam majlis yang sama sahabat lain tidak datang kebetulan datang satu orang perempuan orang tua Ya Rasulullah uqabbilu ana saim Ya Rasulullah aku cium yangnya qablem berarti wa saim aku cium isteri aku sedangkan aku berpuasa Nabi kata na'am ya boleh Jadi, sahabat tengok, tadi cakap tak boleh. Ini cakap boleh pula. Nabi kata, aku tahu kamu tengok, antara satu sama. Nabi kata, Inna syaikha yamliku irabahu au yamliku nafshahu dalam riayat. Nabi kata, kan orang tua tu boleh kontrol diri dia. Haa? Eh? Nabi tahu kalau orang muda itu kalau dia benarkan dia cium sekejap dia pergi lajak sikit. Lagi dia lajak lagi. Lama-lama habis puasa dia. Yang tua tu mungkin dah wetter. Ha? <gifat> dah lama dia dah okey dia cium sekejap cium je lah. So menunjukkan Nabi per perbezaan latar. So untuk berbicara dengan ma'alam tak samalah berbicara dengan orang yang dah lama masuk Islam. Kerana mereka ada beberapa isu yang berbeza. Jadi bila mu'alaf ni mungkin ada isu yang tak ada kepada orang yang bukan mu'alaf. Tadi saya suruh anak saya tulis. Cepat dia dok buat kajian benda ni juga. Dia kata, uh, antara benda yang kata dia lah, saya tak tahu kalau boleh tambah. Dia kata, apa dulu yang mu'alaf perlu belajar? Kan? Nak belajar fekoh yang payah-payah sampai tiga bulan tak habis lagi. Duk cerita bak wuduk. Dia nak semayang lah. Ini, ataupun macam mana cara pelajarannya? Ha. Status perkahwinan. Ha. Dulu mungkin orang orang dah Islam mungkin tak ada isu. Dia kahwin, dia masuk. Islam dulu, suami tak masuk lagi. Itu pun, suami masuk, dia masuk. Kalau dalam Malaysia mungkin suasana so so dia mudah. Tapi macam mana kalau di barat kalau dia masuk Islam kemudian dia tinggalkan suami dia anak-anak dia satu tekanan pada dia suami dia dia kata tak tak tak benar janji dulu kerana kau masuk Islam kau khianat perkahwinan kita macam mana cara Islam nak kendalikan hal yang seperti ini ataupun dia, dia masuk Islam rumah dia ada anjing rumah dia duduk mak mak dia ada anjing selama ni anjing tu dok baik dengan dia Adakah orang masuk Islam tak boleh balik rumah dah takut anjing tu main duduk bersentuh dia pula? Mazhab luas dalam ni. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali. Adakah dia perlu melihat satu tafsiran saja? Sedangkan kita nak ikut Quran dan hadis. Mana-mana tafsiran yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis boleh diterima pakai. They are scholars. Mereka ni scholars. Dalam agama ni ada benda yang very clear. Haram arah, haram zina. Ada benda macam saya kata tadi, dia boleh dipahami dua tiga cara. Because Allah mahu macam tu. Untuk bagi keluang kepada kita. Dia hanya nak tengok, who obey me. siapa yang taat kepada aku. Kita taat berdasarkan apa yang kita faham. Kan? Nanti saya akan sebut. Dulu saya selalu sebut untuk hata orang Islam pun. Saya kata, kalau satu orang, haa? Saya selalu buat contoh Kalau seorang bapa Bagi arahan pada anak dia Pergi beli beras di kedai Pak Ali Kerana beras habis di rumah kita Adik dia dengan abang dia Bawa duit bapa dia pergi di kedai Pergi kedai Pak Ali Tengok-tengok Kedai Pak Ali tutup Adik dia kata Jom kita balik Ayah kata Beli-beli kedai Pak Ali Bila tutup Abang dia kata Kita pergi lah kedai sebelah dia kata, tak dengar Pak Ayah cakap tadi. Beri, beri kedai, Pak. Pak Adi. Dia kata, tak. Ayah kan kata beras habis. Bukan masalah Pak Ali. Masalah dia beras habis. So, orang kata, no, no, no. Memang beras habis satu isu. Tapi, Ayah mahu daripada Pak Ali. Ayah tak suka kedai sebelah. <laughs> so, Abang dia kata beli. Adik dia kata tak beli. Tapi, tidakkah kedua-duanya cuba mematuhi arahan ayah dia? Betul tak? Supaya kita faham. Huh? so kita tak boleh kata ini pun cuba mematuhi arahan ini pun cuba mematuhi arahan tetapi how they understand the text boleh tangkap saya saya suka orang open minded jangan jumut bila jumut you tak ada hidup hmm? so you might perlih ni kita open <laughs> ok ada banyak hubungan dengan non muslim ibu bapa kita depa tak apalah yang dah muslim daripada kecil jumpa macam tu aje ini kita duduklah rumah kita duduk sekali makan sekali mangkuk pinggan sekali dia makan babi khinzir kita duduk semeja dengan dia kita tak makan boleh ke ataupun tak boleh lepas pada tu tahu pasal masuk islam kita menyorok lebih lemak kita ha di Malaysia lagi banyak isu yang lain. Selain daripada itu, isu perayaan, isu tukar nama, ubah nama. Masuk-masuk Islamnya, buang turis nama bapa Turis jadi ha? Abdullah. Sedangkan Abdullah dulu jadi PM lah, sekarang sudah tak jadi. <laughs> Lebih mendukacita kan, di Malaysia ni anak yang tak satarah pun bin Abdullah, yang masuk Islam pun bin Abdullah, macam tak satarah. Betul tak? Tak betul. Kalau semua orang masuk Islam bin Abdullah, Sayyidina Omar bin Abdullah. Seperti dia masuk Islam. Sahabat-sahabat yang masuk Islam, tu bapak mereka tak, tak masuk Islam. Nabi tak jadikan mereka bin Abdullah. Tambah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah bin Hisham. Ikrimah bin Amr bin Hisham. Nabi tak kata, Akhidumah bin Abdullah, dia masuk Islam, kenapa dia tak masuk? Tapi Malaysia ni, orang Melayu ni, dia ada satu, fakah dia sendiri, yang tak ada dalam kitab-kitab mana. Ha, itu pun satu masalah tu. Ha. So kita dipilih ni, kita tak ada, you masuk Islam, you kekallah nama. Kalau dia nak kekal nama bukan Islam, dia pun boleh. Dengan syarat tak membawa makna yang buruk. Okey je. Ada orang Melayu nama Awang? Bukan perkataan Arab pun. Betul tak? Kalau kata semua masuk Islam kena ubah nama jadi Arab, Awang kena ubahlah. Ada tak nama Awang? Ada. Kuntum? Ha, ada. So, uh, ok. Tapi saya nak sebut beberapa benda yang saya ni. Sampai berapa apa saya ni? Sampai 10. Eh, Lama parlimen mesti dah. Ada kena ni? Asal hubungan seorang muslim dan non-muslim. Asal hubungan dia bermusuh ke berdamai? Ha? Kita tengok non-muslim tu. Itu musuh kita ke? Dia bukan musuh kita. Dia tak ada musuh, tak ada apa. Dia insan, manusia. Human being. Asalnya, bermusuhan kan berdamai? Berdamai. Berdamai ialah pandangan majority mazhab. majority Mazhab syafi'i ini, dia ada sikit pandangan berbeza tapi, kita ambil yang majority Pasal apa kita nak musuh dengan dia? Kita ada banyak bukti Nabi SAW, uh, tak bermusuh, orang, -orang yang tak bermusuhan dengan dia. Quran kata, La yan ha kumullah. Anilah din yang belum berperang dengan kamu dalam agama kamu. Allah tak larang kamu untuk berbuat baik, memberikan harta kamu kepada orang yang tak memerangi kamu dalam agama kamu. Dia perang kita enggak Allah tak larang. Dia tak memerangi kita kerana agama kita. وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ tak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu untuk kamu tabarruhum وَتُقْسِتُ إِلَيْهِمْ bagi duit bahkan buat baik it's okay Allah kata Allah suka pada orang-orang yang adil buat baik إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهَ عَنِ اللَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينَ yang Allah murka ialah larang ya Allah larang ialah orang-orang yang memberangi kamu kerana agama kalau dia berkelai dengan kita, bukan kerana agama, tak apa. Kita pergi langgar kereta dia, dia marah lah. Oh, dia kata kafir memerangi aku ni. <tid> tak boleh. Dia, yang yang agama kata, dia benci kita tu sebab kita Islam. Ha, itu. Tapi kalau dia marah kita sebab kita utang dia, itu himan Wa lah. akhrajukum <tid> min diarihim wazahir ala kemudian nak keluarkan kamu daripada kampung halaman kamu dan zahir untuk mengeluarkan kamu antwa wa man yatawallahum fa ulaika kamu tak boleh lantik mereka kamu tak boleh ambil mereka menjadi teman rapat pasal dia anti kamu sebab ugamo kamu kalau dia anti kita sebab kita hari itu ada buat nanya dia pun dia tak suka kita handsome pada dia saja. tak ada kaitan dengan ugamo okay. ni so kita kita deal sebagai manusia lah, tapi once dia kata I hate you because you are Muslim. Ah, itu dia memerangi kita kena agama kita. Bahkan agama lebih luas daripada kerangka itu. Quran katakan, Ahadun min al Mushrikin as-tajarak, faajiru hatta yasmaa kalam Allah, thumma abliquu maa mana. ذلك بانهم قوم لا يعلمون الله kata wa in ahadun minal mushrikin mint, istajarak jika ada orang-orang musyrik minta istajarak minta lindung padamu, kau lindungi dia Allah, Allah. hatta yasmaa kalam Allah sehingga dia dapat mendengar kalam Allah jadi bila you give him protection you protect him dia duduk di under our protection so kita ada ruang untuk ada apa bagi dia dengar apa Al-Quran dan bagi dia dengar Islam tapi Tuhan kata lepas tu force dia semua Islam no Summa ma mana. kemudian hantarkanlah dia ke tempat yang selamat kat mana dia nak pergi entah kita dah bagi protection dia kata aku protect, I protect you sebulan waktu itu hantar dia Allah kata yang demikian itu kerana mereka tak tahu So kalau Allah agama kata benci kerana dia de, de, badan dia tu kafir kita benci no. Selagi dia tak memusuhi kita kita tak benci dia. Tapi lebih dahsyat kalau kita tengok di dalam hadis bila nabi cakap pasal peperangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kata ukhruju fi sabilillah waqatilu man kafar billah Nabi kata, keluar ke jalan Allah. Perangi orang yang kufur kerana Allah. Walatagdiru, jangan kamu khianati perjanjian. Walatagullu, jangan kamu khianati harta rampasan perang. Walatumasilu, jangan kamu cincang mayat. Kau menang, dapat dah bunuh dah, geram, cincang. No, no, no. Nabi kata, no. Maksudnya kita bukan perangkan orang ni di medan tu orang Islam tak boleh dan tembak mati tembak lagi bagi pecah kepala tak boleh. Wala taqtulul wildan wala ashabus Jangan bunuh kanak-kanak dan jangan bunuh orang yang sedang beribadat di kuil-kuil, di gereja-gereja, di rumah-rumah ibadat mereka. Special protection untuk ni Ketua-ketua ugama yang duduk semayang tu, walaupun dia semayang bukan cara Islam, Nabi kata, jangan touch dia orang. Dia tak kacau kita, jangan kacau dia. This, sebelum Geneva buat peraturan, Islam 1400 tahun dulu dah bagi tahu. Jangan bunuh. Dan dia, Wala asifa orang yang servis kat tentera musuh tu, dia tak perang, dia tolong potong apa? Potong uh, potato je uh, kan. Dia tolong masak tapi dia tak ada senjata. Nabi kata dia jangan bunuh. Nabi tengok wanita mati. Nabi kata makanan yang beri hadhaan tuqat. Yang ni tak patut perang. Bagi arahan pada Khalid. Layak tulul bidan walan nisa. Bagi tahu pada Khalid, jangan bunuh kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak dan wanita tak terbunuh. Melainkan wanita tu pun dia ami dia soldier, dia naik dia bawa senjata, matilah. Tapi kalau jumpa, make sure, perempuan tak kena. Walaupun dia kafir. Geneva tak ada lagi, Islam dah ada dah. Kalau agama Islam ni agama nak conquer orang, Nabi tu datang nak balas dendam orang yang inayak dia, bunuh je. Untuk apa dia punya interest, dia buat semua undang-undang ni? Because this religion is from God. From Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Saya nak sebut berdua tiga benda, nanti tuan-tuan boleh tanya saya. Apa Nabi buat? Kita tengok dengan orang. Agama ni, dia punya dia punya topik, yang besar dalam agama ni selalu kita semangat jumaat kita dengar khatib kata bukan rukun pun tapi oleh kena sejak zaman Omar bin Abdul Aziz dia kata dan ramai orang ikut kata inna allaha ya'muru bil adliwal ihsan Allah memerintahkan adil dan ihsan adil dan kesian ihsan ni maksud kita bagi lebih daripada dia yang patut. Saya suka buat contoh. Macam Allah. Itu perintah Allah dalam ugama. Semua adil dan ehsad. Saya selalu buat contoh bila kuliah. Saya kata macam suami lah. Kalau baca atas kertas punya hukum. Suami wajib bagi makan. Isteri seperti mana orang lain makan. Kan? wajib bagi pakaian pada isteri seperti mana orang pakai yang selayak untuk dialah. wajib bagi pelindungan pada isteri rumah, tempat tinggal seperti mana orang sepertinya tinggal lah yang dia mampu lah itu adalah kalau dia buat ada tempat tinggal, ada rumah tapi kalau isteri kata abang ingat malam ni nak pergi makan ikan bakar masalah ikan bakar ni tak termasuk dalam tanggungjawab suami boleh dah, <laughs> So dia tak dapat lah makan ikan bakar Sebab dia kata Masa aku belajar kursus kahwin dulu Tak ada Senarai ni ha? Abang tahu ni baju raya nak beli tiga lain Oh tak boleh Kaujipan menyediakan pakaian yang selayaknya saja Lebih pada dua lain aku tak boleh Kalau bagi makan macam biasa adil tapi kalau bagi lebih walaupun tak termasuklah adil tu eh ihsan agama memerintahkan adil dan ihsan di atas adil dan ihsan ni kita lihat Nabi berinteraksi dengan sama muslim dan non muslim satu jenazah lalu macam hadis lalu kita baca dan berewat Bukhari dan muslim Nabi bangun Orang kata, Ya Rasulullah, innahu Yahudi. Ya Rasulullah, tu Yahudi. Kan, ingat macam Nabi bangun macam, hormat lah kan. Nabi kata, alaysan nafsan, takkah dia juga nyawa, jiwa, manusia juga. So, bagi respect lah kat dia. So, kalau orang tanya kita, itu Nabi punya interaksi, maksudnya bagi respect lah, tak apalah. Dia Yahudi, cerita dia dengan Tuhan lah. Tapi sebagai kemanusiaan ni, dia lalu ala isat nafsan. Nawa, you bagi respect lah. So tak payahlah kata, boleh tak saya balik, mak saya mati, saya pergi hormat jenazah mak saya. Tak adalah you pergi minta kat jenazah tu, tapi you rahmat lah. Show your respect. Kan? According to kepada, kita punya kepercayaan lah, tak adalah buat benda-benda yang ritual, ibadat. Tunjuk, respect pergi angkat dia, tolong dia, bawa jenazah dia, kalau itu yang mereka perlu, ke mana mereka, buat semua, selagi mana kita tak buat ritual, show your respect, itu akan melunakkan hati mereka pada agama, tapi yang mana salah, kita tak buatlah benda-benda yang menyanggahi, kita pula pergi tolong bakar, kata Islam tak bakar, tapi you dah pergi ke tempat tu, saya berdiri hormat dia, this is your religion maksudnya ini ada keluasan dalam agama bukan saja kita sahabat-sahabat Nabi pun tambah sahabat Nabi dulu mereka Muslim, bukan Muslim mereka masuk Islam di Mekah kena-kena bully pula kena hentam dengan Mekah teruk kan kadang-kadang bila mereka tengok orang kapik susah mereka nak bagi bantuan dia rasa macam hati dia bagi kat kapir tak dapat pahala dia rasa sahabat sendiri rasa bagi kat kafir tak dapat pahala tapi Quran 6 surah Baqarah kata sahabat laisa alaika hudahu walakinallah yahdi man yasha wama tunfiqun min khairin fali'anfusikum wama tunfiquna illa abtiqa'a wajillah wama tunfiqun min khairin yuaffa ilaikum dan kamu tidak dizalimi Allah kata bukan kerja kau bagi hidayah Allah bagi hidayah pada siapa yang dikendaki. apa saja kebaikan yang kau belanjakan benda yang baik pahalanya dapat pada dirimu sendiri kamu tak memberikannya melainkan mengharapkan keredaan Allah apa saja yang kamu berikan daripada kebaikan dibalas kamu dan kamu tidak dizalimi so kalau kita tengok orang bukan Islam mak bapak kita pak cik kita minta tolong dulu kita tak tolong dia susah. Pas masuk Islam dia rasa macam Cık. tolong tak tahu dia kabir. Allah ta'ala wa tunfiqu min khairin fali anfusikum kam baqi kamur babalah. Luasnya skop rahmat Tuhan. Adil dan eh ehsan. Eh? adil dan ehsan. Sebab itu kita di pelih ni terluas luas sikit. Tak apalah, -apa, dia berkata, apa-apa, belih apa, ni, apa, apa, macam-macam fatwa. Di boleh ni, kita, zakat boleh diberi kepada non-Muslim. Jika kita melihat ada keperluan untuk berbuat demikian, terutama mereka yang susah dan sumpamanya, di bawah mu'allafatul kulubun, mereka yang dijinakkan. Kita nak, they think positive towards this religion. Dia berfikir positif terhadap agama ni. Kata, sebab tu jangan kalau majlis Maib situ, kita tengok ada juga yang non-muslim datang juga, datang ambil duit zakat. Sebelum orang komplain, habislah duit zakat perlih bagi kat ni. Come on lah. Yang kendalikan zakat kita. Kalau kita pergi ke hospital, kita tengok sekatil ni non-muslim, kita bagi kat dia. Sebelah tu bukan muslim. Kita tengok, oh itu dia punya majlis agama Islam bagi dia. Saya dia tak bagilah, saya bukan muslim. Bagus ke? Tak bagus kita bagi kat dia kita bagi tahu ini daripada muslimnya zakat kita tahu oh dia kata tak boleh dalam mazhab Syafi'i tak boleh bagi kita tahu dalam mazhab Syafi'i tak boleh bagi macam saya kata tadi tapi ada angle yang disebut oleh mazhab lain boleh bagi itu satu ijtihad macam dalam mazhab Syafi'i tak boleh bagi kepada kalau korban atau akikah bagi kepada non-muslim makan. Tak apalah, itu satu pandangan. Karena dia kata ini berkaitan dengan ibadah. Non-muslim mereka tak ada kaitan, bukan ahli ibadah. Mereka tak ada, kait, boleh makan. Tapi tak apalah kalau cerita kat saya yang mak saya, Muslim, semua Muslim. Tapi kalau satu orang, mak dia duduk dengan dia, anak dia, dia masuk Islam, dia dengan isteri dia Islam, mak dia bukan Islam, datang rumah dia, buat akikah semelih kambing. Bagi makan semua orang yang datang, bagi tahu mak dia, mak jangan makan, mak bukan Islam. Boleh baga bagaimana macam itu? Apa perasaan dia? Kamalah, you tengoklah fekah yang luas. Mazhab ini banyak-banyak. Bukan hanya Imam Syafi'i, dihormati, disanjungi, tapi itu satu sekolah pemikiran, banyak lagi sekolah pemikiran, fekah yang lain. Sebab tu perlunya fekah mu'allaf ini, jangan fanatik. Di dalam Malaysia sendiri. Boleh pula amal. Banyak juga. tu Kita bayar zakat fitrah pakai duit tu. Itu bukan kaul asal mazhab syafi'i. mazhab Hanafi yang kata itu. Kemudian muta akhir syafi'i mengambil pandangan itu. Boleh pula. Maka sebab itu. Keluasan di dalam fiqh ni. Yang penting apa yang kita nak capai. Fekah ni tujuan dia bukan nak bagi mufti so, okey ke, ustaz kita okey. Kita nak obey Allah Subhanahu Wa Allah itu kita kena tahu dia Allah itu Maha Bijaksana. 114 surah 113 kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dia pengasih dan penyayang. Hanya surah At-Taubah ataupun surah baraah kerana ia ada isu tentang peperangan maka dia ayat ayat perang tu ayat, ayat tegas tapi dia tak letak kasih Allah itu banyak nama dia yang lain tapi dia memilih kasih dan sayang dan semua ayatnya kita akan tengok keseluruhannya apa pun dia menyuruh kita mohon ampun padanya dan dia menzahirkan kasih oh apa hukum pun akhirnya kasih sayang dia ini yang sukar kadang-kadang nak dihadami oleh sebahagian oleh orang-orang Kristian. -orang Antara Old Testament dan New Testament, kadang-kadang Tuhan di dalam Old Testament itu begitu garang sekali. Banyak yang dihukum, dihukum, dihukum. Sebab itu apabila dia seru kepada love dan seumpamanya, disuka nak quote kejadian-kejadian, kelaknatan dan seumpamanya yang ada di dalam Old Testament juga sebahagian dari new testament Agama seimbang. Islam ada semua tu tapi dia mengimbangi. Ada punishment tapi ada keluasan. Nabi ibadi innani alghafurur rahim wa anna azabi wa azabul adim. Bagi tahu hamba-hambaku aku pengasih dan penyayang dan azabku azab yang pendek. Balance. You follow you Yudab. Tapi kalau you dah buat salah masih lagi dibuka ruang. Bagaimana untuk mendapatkan pahala dan keampunan. So ini basic hal yang saya nak sampaikan. Dah buku 9. Dan saya buka kepada sesi soal jawab. So uh, tuan pengurusi. Saya ni macam... Walaupun tak dilantik dalam kabinet, tapi macam aa, berminat dengan kuasa ni, maka saya kendalikan semua. Tunggu pun si tak yang kendalikan supaya mudah. Saya tanya, siapa yang nak tanya, terus saya jawab. Okey, sila. Boleh minum kan? Sebelum tanya, apa yang saya cakap tadi dipahami ya? Ha? Eh? Salam alaikum. Okay. Uh, saya Alina Chang dari Megah Perak. Uh, okay. Saya ada bukan soalan lah, jadi saya nak bagi tahu uh, sekarang Islam ve Englishan kan? So sekarang macam kita persatuan ada warga asing. Uh, masuk Islam so bila dah kebanyakannya dibiarkan macam tu suami tak bertanggungjawab lepas tu visa apa pun tak ada, ditimpa musibah dia sakit kanser, semua ketuk pintu mana pun tak dapat tolong dia even Paitumal pun tak boleh tolong pasal tak ada dokumen so elas pesaton tanggung mati pun kita tanggung untuk sekalanya yeah. uh, jadi kadang-kadang saya melayu kadang nak pergi seminar brought out this issue to perkara something lah so depe sampailah pun tak boleh solve upi isu so saya kadang-kadang rasa sedih pasal kita orang islam kan sampai tahap pasal because dia tak ada macam tak ada dokumen sah so dalam situ situasi macam tu uh, macam kita sekarang brought out lah uh, saya rasa kita macam kerajaan especially dalam ni dalam golongan ni agak sedih tau uh, yeah. sini saya ada dua case dah ok saya uh, faham soalan tu okay. hmm. macam ni ini ada dua isu yang berbeza. Satu, isu dokumen. Dokumen ini has nothing to do masalah dia Muslim ataupun tak Muslim. Bila satu orang tak ada dokumen, susah, bukan dia tak kaitan lagi dengan pentadbiran Islam. Apa. Dia kaitan dengan masalah kementerian dalam negeri dan seumpamanya so, nak daftar. Orang tak ada dokumen. Kes tu berlaku macam. bila dia tak ada dokumen, dia kata saya tak ada dokumen. Kemudian saya, tapi saya dah kahwin semua ni. Susah dari segi pengurusan. Ni dia memang susah. Bukan kerana masalah dia Islam. Ataupun tak Islam. Tapi dokumen dia tak ada. So, biasanya hal ni sangat sukar nak ditolong oleh siapa pun. Hatta kontur jadi menteri pun dia susah. Sebab ada prosedur dalam negara kita. There is not battery you can give kepada siapa-siapa pun citizenship. Dia ada peraturan yang ketat. Itu memang susah tu. Utama bila dia kahwin dulu. Dia katakanlah, saya buat contoh lah Kat Perlain ni mungkin ada daripada Thailand ke Ataupun daripada, mungkin tempat lain daripada Indonesia ke Mana-mana ke Dia datang dia kahwin dengan orang sini Masa dia kahwin tu tak ada dokumen apa pun tak ada Dia sendiri pun tak ada dah dokumen dia ha, Mungkin lah dia kahwin macam mana tu kita tak tahu Tapi dia kahwin, kita accept lah dia kata dia kahwin kan So, kadang-kadang uh, dia kahwin tu Ada dia ada sejak si kahwin tu Cuma dia tak lah dokumen dia Dia tak dapat kerakyatan Bila dia tak dapat kerakyatan Dia tak dapatlah keistimewaan Privilege sebagai rakyat Nak dapat servis hospital dan seumpamanya Anak-anak tu kena nak dapat Itu satu isu yang berbeza. Yang ni nak kena soh dengan dokumen lah Macam-macam kena cara Tapi kalau kata uh, Saya tak pastilah di mana yang diperkatakan Tapi kalau kita di, di Perlis ni ini semua soal bantuan cerita lain. Dia perlu duit, makan, semua yang ni kita bagi. Kita tak kena, you tak ada dokumen, we won't give you any support or any help. Tak, Kita bagi. Masuk kalau dia nak makan, rumah tak ada, semua yang ni kita tolong. Tapi dokumen itu is not under our control. Yang ni menteri apa pun Dia nak kena pergi Pergi ikut prosedur Kena pohon Kemudian kena isi borang Kemudian kena tunggu Dapat kelulusan Siapa pula Bila dia pohon dokumen ini Kemudian dia akan siasat pula kau-kau kahwin bila Karena mungkin ada yang benar juga mungkin ada yang Yang palsu kan Kalau dia bagi begitu mudah Ramai orang ambil kesempatan Kalau dia tak bagi pula Ramai orang jadi mangsa Macam tu lah Undang-undang tu kadang-kadang berlaku So tapi Di sudut kita Muslim Kita support dia Because dia Muslim, kita support dia. Kita boleh tolong. Kita dapat pahala tolong dia. Dokumen mungkin di luar pada kemampuan kita. Saya tak tahu kalau di uh, negeri yang disebutkan tu macam mana. Tapi di sini, orang yang macam tu pun datang. Untuk makan, pakai kehidupan, whatever kita bagi. Uh, cuma dia nak dapatkan dokumen tu dia kena dengan Putrajaya. Yang tu ada prosesnya. Uh. Ha, itu ya showing setalah ini issue technical. Tapi kita tolong je lah Kadang-kadang dah tua dah, umur 70 dah dia pun tak perlu dokumen dia duduk-duduk di rumah jelah. Kan? Ha. Ini kadang-kadang ini masalah jugalah. Ah. Uh, Bukan masalah. Kadang, kadang dia kahwin tu salah. Nak kata salah pun dia dah kahwinlah, kan? Tak bertanggungjawab itu. Waktu biar kan kekuatan masyarakat Islam yang dulu tu dia ada ta'awun alal birri wattaqwa tolong-menolong atas kebajikan dan taqwa bila kahwin orang ni kemudian diceraikan kalau suami dia dia janda dia ada masih muda lagi nak cari orang muda pergi kahwin dengan janda susah. Lah. yang ada mesti lah orang yang dah berumur sikit kan kalau janda umur 30 tahun nak cari 25 tahun lelaki payahlah, ada lah dalam dunia ni tak ramai lah. Biasanya kalau dah laki tu dah 30 tahun juga, 40 tahun, 50 tahun, mesti laki tu pun ada rumah tangga. Dia kahwin dengan janda tu, dia dapat tolonglah janda tu. Tapi lah masyarakat macam kita ni dia sensitif. Kan? Kita tak berapa memberi laluan kepada poligami ni. Bukan agama tak pergi laluan. Banyak orang, orang perempuan sendiri yang buat memperlontakkan. Lain kali yang nanya perempuan lah juga. Ha, kan? Lagi. bagi support. Ada kata gatal lah. Yalah. Kalau cantik je kau nak kahwin, ialah. Kalau tak cantik, dia kahwin. Dia tak balik rumah pula. Pasal cantik, dia boleh rumah. Ha. Nabi pun tak bagi kita kahwin orang yang kita tak tengok. Nabi kata... Izah langsung lihat, pergi dan lihat. Hmm. Jadi itu kau juga ada soalan ni.